Be, ekute, den poen uh, uh, uh, debu, salarienu, <tos> netra arduera a developei lesa argumant, lan gilean ikuspegitik, lohan zarduan abokatuak bere argumentuak eman ditu, baina nere ustez nagusiak ez di oezerri erantzun, inguruan ibili da. utur meen aparepondu osa argumant, netra arduera trenkatuko du, normalki ekainaren ogeita bederatzean ukanen dugu emaitza. Ben den juan, normalan, Baina nagusiak, jadanik errandu kondenatua baldin bada, dei eginen duela. Si etekondanei, hifra deja apel,